Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala esrefil anbiya ve'l mursalin Nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugünkü fəslin adı riya barəsində nə Müəllif bu fəslə ümumi hökm verməyib. Yəni riya haramdır, yoxsa halaldır? Sadəcə olaraq adlandırıb riya barəsində nə gəlib? Bu da onu göstərir ki, onun müxtəlif hökmləri vardır. İşte, müxtəlif qisimlərə bölünür. Riya sözü ərəb dilində ra ət elindən götürülüb, ra ət elindən götürülüb, göstərmək deməkdir. Göstərmək, lügəti mənada. Şəriətdə isə Yəni, riyad edikdə hər hansı bir etdiyin, Allah üçün etdiyin əməli insanlara göstərmək üçün edəsən. Əməli özünü göstərmək üçün edəsən. Yəni, özünü insanlara göstərəsən. Lakin, riyad edikdə bu xüsusi bir növüdür. Göstərmək. Bura daxildir həm də eşitdirmək. Eşitdirmək də riyadandır. Eyni məstərdən olmasa da Bu ikisi də riya sayılır. Həm eşitmək, həm də özünü başqasına göstərmək, bu ikisi də bir işdə işte, riya sayılır. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hədislərindən birində buyurur ki: "Men ra'a, ra'a Allahu bihi. Və mən sem'a, sem'a Allahu bihi." Kim özünü göstərmək istəyərsə, yəni ibadət etdikdə Allah ibadət et, özünü kiməsə göstərmək istəyərsə ki, ibadətini yaxşılaşdırsın ki, kənardaşılar bunu görsünlər. Allah subhanət, Peyyamələr salsən buyurur ki, Ra'allahu bihi, Allah təfsirdə gəlib ki, qiyamət günü onun bu əməlini insanlara göstərər. Etdiyi bu şeyi insanlara göstərər. Və həmsinin kim özünü eşitdirərsə, Allah subhanətə alə onu eşitdirər. Qiyamət günü insanların həşr olunduğu gün, onu insanlara eşitdirək bu etdiyi əməli Allah üçün yox, əslində qalısı özünü göstərmək üçün və ya özünü kiməsə eşitdirmək üçün edibdir. Və buna da başqa hədis var, elə bu hədisi izah edən hədis var ki, qiyamət günü Allah s.ə.v. həmin bunun etdiyi bu əməli və o dediyi sözləri insanlara hamısına çatdıracaqdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. həsvərinin birində buyurur ki, Mən qamə məqamə riyəin və sumətin Kim? Riyakarlı, ya özünü göstərmək üçün edərsə, nəsə Və ya eşittirmək üçün nəsə bir şey edərsə Ra Allah bih yovməl qiyaməti və səməə bihə Allah səbələ qiyamət günü onun o ehtiyaməlini insanlara göstərər, o sözünü insanlara eşittirər. Və bu hədis onu göstərir ki, riya dedikdə işte, yalnız göstərmək deyil, həm də de eşittirmək nəzəriyyətlər. Və riya həqiqətən insanda pis sifətdir və bu münafiqlərin sifətlərindəndir ki, münafiqlər özlərini insanlara göstərmək üçün ibarət edirlər. Ki, bunlar da Allaha ibarət edirlər. Və Allah subhanətə alə onlar barəsində buyurur ki, və izə qamu ilə saləti qamu kusələ münafiqlərin sifətlərini qeyd edərək buyurur ki, onlar Namazda durduqları zaman təmbəlliklə durarlar. Yuraunən nəsə, ikinci sifətləri odur ki, özlərini insanlara göstərəllər ki, cüya ki, ibadət edirlər. Və lə yəzkurun Allah illə qalilə, Allahı yalnız azacıq zikr edərlər. Və bu ayət onu göstərir ki, riyah münafiqlərin sifətidir. Bu, Nisa surəsinin 142-ci ayəsidir. Riyad edicdə bu barədə 2 məqamda söhbət açmaq olar. Yanın öz hökmü barəsində və bir də riya qarışan ibadətin hökmü barəsində. Yəni riyanın öz hökmü nədir və əgər ibadətə riya qarışarsa, bu ibadətin hökmü nədir? Və bu 2 mövzuda riya haqqında danışmaq olar. Və birinci riyanın öz hökmünə gəldikdə riya kiçik şirkdir. Riya kiçik şirkdir. Çünki hər hansı bir şəxs Allaha deyil, özünü başqasına göstərmək üçün ibadət edərsə, məsələn, namaz qılarsa ki, özünü başqasına göstərsin, görünə nə gözəl namaz qılır, onda bu Allah üçün deyil, həmin ibadə, etdiyi ibadəti həmin şəxs etmiş olur. Bu da kiçik şirkdir və hətta bəz alimlər deyirlər ki, riyanın azacıq bir hissəsi kiçik şirkdir. Əgər riya insanda daha çox olarsa, artıq bu böyük şirkə aparıb çıxarır. Bunu da İbn-i Qeym rəhməhullah deyir. İkinci məqam isə riya qarışan ibadətin hökmüdür. Riyanın hökmünü başa düşdük ki, riya nədir? Kiçik şirkdir. Bəs riya qarışan ibadətin hökmü nədir? Əgər hansı bir ibadətə riya qarışarsa, onda bunun hökmü nədir? Bu da üç qismə bölünürsə. Həmin ibadətlər üç qismə bölünür. Birinci odur ki, ibadətin əslində riyad olarsa. İkinci odur ki, ibadət əsnasında riya gələrsə. Üçüncü qismdə odur ki, ibadətdən sonra riya gələrsə. İndi bunları bir-bir izah edək. Birinci, ibadətin əsli əgər riyad edilərsə, artıq Həmin ibadət batil olur. Məsələn, ibadəti, namazı Allah üçün deyil, əslini onu hər hansı bir şəx üçün edir. Özünü göstərsin ona. Başdan ayağa kimi, başlı görür insanlar orada oturublar, başlayır onlar üçün, onlar üçün namaz qılmağa. Qoy, baxsınlar ki, bu sündə namazını yerinə yetirir. Deməli, bu ibadətin əsli elə başdan riya üçün etdi bunu. İkinci qism isə dedik ki, riya ibadət əsnasında gələrsə insana. Bu da öz-özlüyündə müxtəlif qismlərə bölünür. Birinci qism odur ki, o ibadətlərdir ki, əgər ibadətin əvvəli, axırı ilə bağlıdırsa, əgər bu cür ibadətlərdə, ibadət əsnasında həmin ibadətə riya gələrsə, artıq bu ibadətin özü də batildir ortasında gələrsə, artıq bu ibadət batildir. Deməli, o ibadətlər ki, əvvəli, axırı ilə bağlıdır. Yəni, əgər axırı pozularsa, əvvəli də pozulur. Məsələn, namaz. Namazın 4-cü rükətində tutaq ki, dəstəmaz pozularsa, namaz ümumiyyətlə batıl olur. Deməli, bu namazın, bu ibadətin əvvəli, axırı ilə bağlıdır. Bir-birinə bağlıdır. Ona görə, bu cür ibadətlərdə Əgər bu ibadət əsnasında, istər yarısından sonra, istər axırıncı rüşətində riya gələrsə insana, artıq bu ibadətin özü batildir. İkinci qisim ibadətlər də odur ki, yəni ibadət əsnasında riya gələrsə insana, bu ikinci qisim ibadət odur ki, bunun əvvəli axırı ilə bağlı deyil. Məsələn, sədəqə vermək. Məsələn, 5 şirvan sədəqə verdi Allah üçün. Və bir, bir neçə müddət keçəndən sonra 1 saat 10 dəqiq, 15 dəqiqə insanlara göstərmək üçün yenə çıxartdı, 5 şirvanda sədəqə verdi. Artıq bu əvvəli axri ilə bağlı deyil bu ibadətin. Onda həmin ibadətin. Hansındakı riya yoxdur, o qəbul olunur. Hansınakı riya qarışıb artıq həmin e, əməl batil olur, put olur. Və bunun özü də iki hissəyə bölünür. Əgər ibadət əsnasında insana riya gələrsə, olur insanda, məsələn, şeytan insanın qəlbinə vəs-vəsə salır, ki, özünü göstərsin. Odur ki, əgər ibadət əsnasında insana riya gələrsə, əgər bu mübarizə apararsa bunun üçün, ki, riya üçün etmir bunu, artıq bu ibadət qəbul olmur, batıl olmur. Əgər bu riyanı davam edərsə, özünü doğrudan da göstərmək üçün edərsə, artıq Həmin ibadət batıl olur. Çünki Peyğəmbər s.a.v hədslərindən birində buyurur ki, İnnə Allah təcavəzi ən ümməti mə həddə tədbihi ənfusuhə Allah dir, mənim, ümmətimə onların nəslərində baş verəyin keçib. İnsanın qəlbində şeytandan vəsvəsə azad olur. Bu cür şeylər. O vəsvəsələr insanda olduqda Allah s.a.v onu bağışlayır. Lakin bir şərtlə ki, Mələm tə əməl əv tətəkəlləm Ona əməl eləməsin və ya onu danışmasın. Məsələn, qəlbinə vəsvəsə riyad girdi ki, bunu insana göstərmək üçün etsin. Əgər bunu əməlində göstərərsə, artıq batil olar həmin əməli. Və ya sözlə deyərsə, artıq həmin o qəlbinə düşən o vəsvəsə həyata keçmiş olur və bu əməl batil olur. Lakin o vəsvəsəyə qarşı mübarizə apararsa, həmin ibadət batil olmur. Üçüncü qism isə, dedik ki, ibadətdən sonra həmin ibadətə riya gələrsə, bunun halı necə olur? Şəhxsəyimin qeyd edir ki, əgər ibadətdən sonra riya gələrsə insana, artıq bu ibadət səhil salır, və tünki ibadət əsnasında gəlməmişdir. Lakin, deyir, burada istisna olunur sədəqə. Ola bilsin ki, sədəqə buradan istisnadır. Əgər sədəqə verərsə hər hansı bir şəxs, Və sədəqədən sonra sədəqə verdiyi şəxsə əziyyət verərsə, ona minnət edərsə, baxmayaraq ki, sədəqə verdi və sonradan bu əməli edir, artıq onun sədəqəsi də batil olur. İbadətdən sonra bu əməli edərsə. Və çünki Allah əsbələ Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Yəyyuhəlləzini əmənum, lə tubtilu sədəqatikum bilməni vəl-əzə. Ey iman gətirənlər, sədəqələrinizi minnət verməklə və insana əziyyət verməklə batil etməyin. Minnət də odur ki, ibadətdən sonra olur. Sədəqə verirsən və ona minnət edirsən ki, mən sənə yardım etdim. budur dür şeylər. Bu, Bəqara surəsinin 264-cü ayəsidir. Və əgər həmçinin riyak olmayan şeyləri də qeyd edir, şəxsəmin ki, əgər Hər hansı bir şəxs özünün gözəl əməlləri ilə sevinərsə və pis əməllərinə də xoşu gəlməzsə, artıq bu demək deyil ki, bu onda riyadır. Gözəl əməlləridir və sevinir buna görə. Bu, heç də riyad deyildir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kimi onun gözəl əməlləri sevindirərsə və pis əməlləri də xoşuna gəlməzsə, və zəlikəl mümin, mümin elə bu şəxsdir onun etdiyi gözəl əməllər onu sevindirsin özünü və pis əməlləri də xoşuna gəlməsin və müəmin bu şəxsdir sonra müəllif riyab arəsində ayət gətirir bu Kəhv surəsinin 110-cu ayəsidir Allah əsəmətə alə buyurur ki Qul innəmə ənə bəşərum mislukum Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki de ki insanlara mən də sizin kimi bir bəşərəm Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizi kimi bir beşerdir. Yuhayliyyə ennəmə iləhukum iləhum vahidun və mənə vəhiyy olunur ki sizin ilahınız bir olan Allah'tır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə e vəhiy olunur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdən bizim fergimiz yalnız odur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə e vəhiy nazil olurdu. Ve o bizi kimi adi bir beşerdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdə. Ve sonra Allah subhələlə buyurur ki فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِيقَاءَ رَبِّهِ və kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, Allah subhanətələ şərt qoydu, kim Allahla ilə qarşıla qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, فَالْيَعْمَلْ Əmələn salihən. Qoy o, salih əməl etsin. Və salih əməl dedikdə, işte, burada salih əməlin iki şərtı var. Birinci, İxlasla edəsin, ikincisi də düzgün olsun. İxlasla dedikdə, yəni Allah üçün edilən ibadət olsun. Yəni bunu Allah üçün etsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hədislərində buyurur ki, "İннамəl əəmalu binniyyət." Həqiqətən əməl, ə, əməllər niyyətlərə görə görədir. Yəni Allah üçün edərsənsə, Allah Subhanahu taha onu qəbul edər. Deməli, salih əməlin birinci şərti odur ki, ictlasla edəsin, Allah üçün edəsin. İkinci şərti odur ki, və düzgün olsun. Yəni, Allahın şəriyyətinə muvafiq olsun. və Bu barədə də Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Mən amilə amələn leysə aleyhi əmrunə fəhvə radd. Kim bizim etmədiyimiz, bizim əməlimizə aid olmayan bir əməl edərsə, o, ondan rədd olunar. Fə bu iki hədis, alimlər qeyd edirlər ki, bu iki hədis əməllərin tərəzisidir. Əməlləri bu iki hədislə ölçüb, ona qiymət verə bilərsən. 1 hədis, yəni ki, bütün əməllər niyyətlərə görədir, bu qəlbi, qəlbdə olan əməllərin, batini əməllərin tərəzisidir. Ki, doğrudan da bunu ölçüsən. Bu əməl qəbul olan əməldir ya yox. Yəni Allah üçün edibsənsə, deməli bu qəbul olan əməldir. 2-ci hədis isə zahiri əməllərə aiddir. Əgər yəni, şəriətə muvafiq gedirsənsə, bunu artıq bu qəbul olan əməldir. Ona görə Allah s.ə. bu ayədə buyurdu ki, kim Allahla ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, təliyəməl əmələn salihən. Salih əməl etsin. Sonra buyurdu ki, Vələ yüşrik bi ibadəti Rabbihi əhədə və Rəbbinə etdiyi ibadətə heçcəsi şəriş qoşmasın. Və əsas şahid burasıdır. Rəbbinə etdiyi ibadətə heçcəsi şəriş qoşmasın. Yəni, ibadəti yalnız Allah üçün etsin. Hər hansı bir şəxsə özünü göstərmək üçün etməsin. Yenə qeyd edir, Kəhs surəsinin 110-cu ayəsidir. Bu da riaya dəlildir ki, Allah subhanətə alə qadağan edir ki, riya olmasın əməldə. Və həmçinin riya haqqında hədis, qüçü hədistir. Əbu Hüreyyə rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Allah subhanətə alə, belə dedi. Yəni bu onu göstərir ki, qudsü hədisdir. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm desə ki, Allah belə dedi, deməli bu qudsü hədisdir. Yəni Allahın birbaşa söylədiyi sözlərdir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, Allah subhan belə dedi: "Ənə əğnə şurakāi anə şirki." Mən şərikilərin şirkindən uzağam. Yəni şəriklişdən uzağam. Yəni o şəriklər ki, mənə qoşulurlar, mənə Allah mənə şəriş qoşurlar və o şirçdən uzaqam. Mən amilə amələn əşrəkə məi fiyhi qəyri tərəqtuhu və şirkehu. Çim etdiyi əməldə məndən qəyrisini mənə şəriş qoşarsa onu da onun şirçini də tərç edərəm. Onu da onun şirçini də tərç edərəm. Yəni, hər hansı bir şəxs etdiyi əməldə Allahdan qeylisin, ona şərik qoşarsa, Allah subhanət halə onu da tərk edər, onun etdiyi bu əməl edər. Bu da riyaya dəlildir. Çünki riya edən şəxs, özünü göstərən şəxs və ya eşdirən şəxs bu Allah üçün etmir həmin ibadəti, özünü insanlara göstərmək üçün edir. Və həmçinin başqa bir hədis Riya barəsində Əbu Səyid ilxudur radiyallahu anh rəvat edir ki, Peyğəmbər s.ə.v demişdir, Ala xəbər edərəm ki, sizin üçün Mesihə Dəccaldan daha yüngül olan Mənim üçün Mesihə Dəccaldan də qorxulu olan bir şey haqqında xəbər verimmi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərə buyurur. Yəni Peyğəmbər sallallahu həmin əməl Mesihə Dəccalın fitnəsindən də qorxulu idi ümməti üçün. Və buyurur ki, həmin bu qorxulu şey barəsində Sizə xəbər verimmi? Sahabələr buyurur ki, Bəli, ya Rasulullah, xəbər ver. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əşirkul xatiyyü. Cizli şirk. Cizli şirk, Peyğəmbər s.ə.v ümməti üçün qorxduğu ən biz şeydir. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu cizli şirk nə olan şeydir? Və buyurur ki, Ər hansı bir kişi ayağa qalxıb namaz qılarsa və namazını insanlara göstərərək gözəlləşdirərsə, o deyir, gizli şişdir. Və hər hansı bir şəxsinə qeyd edirəm, qalxıb namaz qıldıqda və görsək insanlar ona baxır və bu namazını gözəlləşdirərsə ki, insanlar qoyğuna baxsın, daha da artıq deyil, bu, gizli şişdir. Və Peyğəmbər s.ə.v. ümməti üçün qorxduğu əməl, yəni Məsih dəccəldən də qorxulu olduğu əməl bu idi. Gizli şirkdir. Çünki gizli şirkdən heç bir şəxs yaxa qortara bilmir. Ancaq Məsih Dəccəldən müsəlmanlar vaxt gəlcə yaxa qortaracaqlar. Və Peyğəmbər s.ə.v burada, bu hədistə şirki iki qismə böldü. Gizli şirk və bir də açıq-ahşar olan şirk. Açıq-ahşarda edilən şirk sözlə edilən şirkdir, bir də əməllə edilən şirklərdir. Yəni, Allahdan qeyrisinə, məsələn, and içmək, bu, sözdə olan şirkdir və ya Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək, bu da əməldə olan şirkdir. Bu, açıq açıq şirkdir. Lakin, cizli şirk isə insanın qəlbində olur. Və Peygamber s. Sal və ümumiyyəti üçün qorxduğu şirk bu idi. Və bu da qeyd edir ki, riyadır. Riyadır. Və həmçin riyanı Allah s.ə. Allah sirli şirk adlanır, yəni sirdir. İnsanın qəlbində olur, o s Həmin insandan başqa heç kəs bilmir. Və Allah subhanət hələ bu barədə buyurur ki, Yovmə tubləs Bütün sirlərin aşkar olunacağı gün, yəni qəmət gün insanın qəlbində olan bütün sirlər aşlara çıxacaqdır. Kim ibadəti, kim üçün edibdir. Və bu da onu göstərək ki, kiçik şirk, sirli şirk adlanır həmsinin. Bu, tariq suresinin 9-cu ayəsidir. Sonra riya barəsində başqa bir ayə qeyd edək. E, bu ayə barəsində əvvəldə qeyd etdik. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Yeyuhellezina amanu la tubkilu sadaqatikum bil-manni wal-aza". Ey iman gətirənlər, sədaqələrinizi, verdiyiniz sədaqələrinizi minnət etməklə və əzab, əziyyət verməklə batil etməyin. Kellezi yunfiqu malahu ria'an-nase mallarını riyakarlıqla verən şəxslər kimi. Mallarını riyakarlıqla verən şəxslər kimi. Yəni mallarını kim ki, riyakarlıqla xərcləyir, Allah subhanət hələ buyurdu ki, onun necə əməli batil olur, eləcə də sədəqəni verdişdən sonra minnət etdikdə onun da əməli batil olur. Və buyurur ki, Vələ yu'minu billəh və liyumil əxir. Həmsin Allaha və ahirət günə iman gətirilməyən şəxslər kimi. Sorgam barəsində başqa bir hədis. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, qiyamət günü üç sinif insan ən birinci sorğu-sual olunacaqdır. Üç sinif. Birinci şəhidlərdir, ikinci alimlərdir, üçüncü isə Allah yolunda malını xərcləyənlərdir. Üçüncü də malını xərcləyənlərdir, varlılardır elə. Yəni. Əfəğanbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, birinci şəhid gətiriləcəkdir. Şəhid olan şəxs gətiriləcək və Allahın ona verdiyi nemətlər həmin şəxsə deyiləcəkdir. Və o Allahın ona verdiyi neməti etiraf edəcək ki, Allah subhanahu ona nemət veribdir. Və Allah subhanahu soruşacaq ondan. Bu neməti nə etdin? Yəni bu nemətə görə nə etdin sən? Və ki, ya Rəbb, mən sənin yolunda vuruşdum və şəhid oldum. Və Allah subhanət hala deyəcək ki, ona yalan danışdım. Sən vuruşdun ki, sənə deyilər ki, necə qəhrəmandır, necə cürətlidir bu, bu şəxs. Və sənə də bu dünyada o şey deyildi. Və sonra hədisdə Peyğəmbər sağsan buyurur ki, sonra o, üzü üstə sürüklənərək cəhənnəmə atılacaqdır. Və baxın, o şəhidlər ki, Allah üçün yox, qəhrəmanlıq üçün və ya bu dünyada adısan qazanmaq üçün vuruşur, riyad üçün vuruşur, artıq onun aqibəti cəhənnəmdir. Çünki əməli Allah üçün deyil. Həmçinin ikinci şəxs, Allahın elm verdiyi şəxs və Allah subhanətə alə onu gətirdirəcəkdir, Və ona verilən neymət sadalanacaqdır. Və o neyməti etiraf edəcək ki, bəli, buna həmin neymətlər verilibdir. Və Allah s.ə.q. soruşacaqdır ki, bu neyməti sən nə etdin? O deyəcək ki, ya sənin yolunda ilm öyrəndim və öyrətdim və həmsinin Quran öyrəndim. Və Allah s.ə.q. buyuruyor ki, yalan dedim təzəbdir. Lakin sən bunu etdin ki, sənə desinlər ki, alimdir bu. Quran oxudun ki, sənə desinlər ki, bu nə gözəl qaridir. Və bu dünyada da həmin adları aldın və üzü üstə sürüklənərək cəhənnəmə atılacaqdır həmin şəxs. Və yenə üçüncü şəxs, Allah subhanətə Allah, neymət verdiyi şəxs. Və o gətiriləcəkdir və ona da Allahın verdiyi neymətlər sadalanılacaq və o da etiraf edəcək bu neymətləri. Ondan da soruşacaq ki, nə etdin bu neymətlərə? Və o da buyuracaq ki, Ya elə bir sənin yolunda, elə bir yol yox idi ki, o yolda xərcləməyin. Yəni, bütün hamısını sənin yolunda xərclədin. Və Allah Əsvələ buyuracaq ki, yalan dedin. Sən onu xərclədin ki, sənə deyilsinlər ki, necə səxafətlidir, ələ açıqdır. Və bu adı da bu dünyada aldın. Və bu da üzü üstə sürüklənərək, cəhənnəmə atılacaqdır. Və bu məşhur hədis onu göstərir ki, hər hansı bir şəxs özünü göstərmək üçün edərsə əməli, həmin əməl batil olur və onun da qəbəti cəhənnəm əzabıdır. Və bu fəsildə bəzi faydalar bəlli oldu bizə. Birinci Kəhv surəsinin təfsiri ki, Allah subhanətə alə bu ayədə göstərir ki, Rəbbinə etdiyi ibadətə heç kəsi şəriş qoşmasınlar insanlar. Kim Rəbbinə etdiyi ibadətə başqasını şəriş qoşarsa, Allah usmanlar, həmin şəxsi də onun etdiyi o şirki də tərk edər. Və həmçinin faydalardan biri odur ki, rüya insanı cəhənnəmə aparıb çıxarır. Və həmin şəxsin əməli qəbul olunmur, batil olur. Və bir fayda da odur ki, riyanın növlərini qeyd etdik və qeyd etdik ki, riya ibadət əsnasında da gələ bilər, ibadətdən əvvəl də ola bilər, yəni ibadətin əsli riyayla ola bilər və ibadətdən sonra da ola bilər və bunları açıqladır ki, nə vaxt batil olur, nə vaxt batil olmur. Və həmçinin faydalardan biri də odur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ümməti üçün qorxduğu ən pis əmər riyaydır. Çünki riya gizlidir, və insanın qəlbində olur. Və həmçinin peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm riyanı açıqlaması. Riya nə olan şeydir? O açıqlaması ki, hər hansı bir şəxs ibadətini gözəlləşdirərsə, kənarda olan insanlar üçün artıq riya budur. Və bu qədər inşallah. Subhanakəllahumma bihamdikə və şəhduən la iləhə